Càpsules musicals de jazz amb Rafael Corbí. Avui, de Sant Andreu, jazz band. Cross, day day. Mm, little little, I Oh Poques coses podem dir que ja no ho hagin fet en de la Sant Andreu Jazz Band amb en Joan Chamorro al capdavant. I és que la seva música és esplèndida i així ens ho demostren una vegada i una altra. Avui nosaltres ens volem tornar a acostar amb ells, com altres vegades hem fet, a les nostres càpsules musicals. I de fet ho fem descobrint una altra realització de les seves, concretament el disc que es diu Jazz Inc. 9, amb el seu segon volum, publicat per Temps Record el 29 de novembre de 2019. Joan Chamorro és d'aquells personatges característics, ho multitud de vegades, és un mestre que enganxa els nens i nenes al món del jazz. El secret del líder de Sant Andreu, Big Band, amb músics entre 7 i 21 anys, i de la que han sortit a talents com Andrea Motis, consisteix en fer disfrutar d'aprenentatge i no gobiar els seus pupils. <fixi> Ja passat molts anys, des de l'inici d'aquesta Sant Andreu ja es van gràcies a l'impuls d'aquest mestre, d'aquest músic visionari, Joan Chamorro. A part de l'Andrea Motis, també la Rita Pallés, l'Eva Fernández, Magalí Dadzira i Marc Martín. Però també segueix produint, avui en dia, magnífics músics com la violinista i cantant Èlia Bastida, que aviat, segurament, volarà en solitari. Excepcional que ens arriba a través d'aquests àlbums, en aquell cas aquest jazzing 9, volum 2, el que els protagonistes, els membres de la Sant Andreu Jazz van, van experimentant, van gaudint i ens van portant a terme. No diria jo que és com un examen de final de curs, ni molt menys, però la veritat és que eh, es nota que tots els membres de la banda han començat d'una mateixa manera, escoltant estàndards i practicant una cosa que ha anat paral·lel a l'aprenentatge d'una tècnica. Ho està fent, per exemple, gent com Lugo, que és un xaval que s'ha enganxat al trombó. El jazz és un llenguatge, però escoltant-lo, un s'acaba diluint amb ell. L'Alba Armengou va començar tocant i escoltant temes com Sentiments Almuts quan tenia 6 o 7 anys, com ella. Ningú va arribar al grup enamorat del jazz, però a poc a poc, sense pressionar-los gens. Aquest personatge que avui estimem tant ha escoltat a gent com, els ha fet escoltar gent com John Coltrane, Tommy Flanagan, i han anat descobrint tot un univers de ritmes, de colors i de música. I per això us recoman una vegada més, a través de les nostres càpsules, que busqueu la música de la Sant Andreu Jazz Band i que si teniu l'oportunitat, els aneu escoltar en algun lloc. On ens porten peces com aquestes que hem escoltat d'aquest Jazz Inc. 9 volum 2, Deeper, I'll Sing You, Memories of You, o aquest Yearning, per finalitzar. Sant Andreu Jazz Band i Joan Chamorro.